Jason Lokoko se k ním připojil o chvíli později, půjčil si pár věcí od místních a bez řečí je naházel na skútr. Earl mu nechal největší vozidlo, obludnou 800 CC. Obr se zastavil a tiše poslouchal slova od Baby Jagy. Když to ajno přečetl a Earl pětkrát zopakoval, Jason se zeptal: Když tohle nezabere, co uděláme pak? Cekali vce mu oblíží. A když to nevyjde, budeme utíkat o život, pověděl mu Earl. Jestli mě dostane, někdo před tím chlapem musí varovat ostatní. Stark zvedl ruku. Tak bych tu možná měl zůstat, abych to, víte, nahlásil. Byl to divný pocit, ale Earl Herbinger si nikdy tolik nepřál, aby tu měl profesionála jako agent Myers navzdory jejich vzájemné nenávisti Myers alespoň nebyl srap. Popravdě řečeno, kdyby měl někde uvíznout s agentem, ochotně by Stárka vyměnil za kteréhokoliv agenta jehož zatím potkal. Nerad to přiznával, ale obzvlášť by se mu teď hodil Franks. Sakra, Franks by tam prostě napochodoval a utloukl Alfu k smrti. Ale no tak, agente Stárku, zasmál se Jason. Když vám z toho koukal podíl na zabíjení velkodlaků, jste se těšil. Sklapněj, ty idioté, zasyčel na něj Stark. Co? Earl přimhouřil oči. Jaký podíl? Stark na obranu zvedl ruce. Já nevím, o čem ten chlap mluví. Podíl? Podíl z čeho? Vy nevíte. Jason zavrtěl hlavou. No, Horst Starkovi dával něco kolem 20% z našich odměn z Fonasilu. Pověděl nám o nakaženým zástupci v nemocnici. Mělo to být snadný zabití. Stark zavolal Briarwood. Ale to by znamenalo, že když se Joe Buckley proměnil v nemocnici, zabil všechny ty lidi a nakazil Heather, tomu všemu se dalo zabránit. Směrnice UPKM vyžadovala, aby u každého, kdo je podezřelý z nákazy, někdo zůstal, dokud se to nepotvrdí. Stark nejenže to věděl, on nechal čerstvě prokletého muže bez dozoru na místě plném lidí. Erlova ruka v rukavici se skroutila v pěst. Sam Haven ho před tím chlapem varoval a zjevně nepřeháněl. Vyrazil ke Starkovu sněžnému skútru. Tohle je nesmysl, Křikl Stark na Jasona, zatímco se snažil vypadat rozhorčeně a těžce přitom selhával. On lže, Herbingere. A Když vybraní odměny za zástupce nevyšlo, Stark Horstovi pověděl všechno o vás, pokračoval Jason. U toho rozhovoru jsem nebyl. Ale Horst si myslel, že za vás svona silu dostane dost velký balík, aby mu stálo za to střelitně do zád a nechat svojí přítelkyni schnít k smrti, jen aby vás mohl zkusit zabít. Co udělal? Herbinčre, já! Yeah. Starkův nos se rozplácl, když ho udeřil přímo do obličeje. Spadl ze skoutru. Erlstroj obešel a vrazil mu další, když se pokoušel vstát. Erla z té rány rozbolela pěst. Stark upadl do sněhu, sténal. Erl o krok ustoupil, třásl bolavou rukou a nech si to rozmyslel, vrátil se ke Starkovi a nakopl ho do žeber. Radím ti, abys zůstala lešet. Erl šíleně zuřil. Kdyby byl pořád vlkodlak, stálo by ho to každičký kousek sebeovládání, aby se hned neproměnil. Stark porušil posvátnou důvěru. Earl si svou výjimku z fona silu zasloužil. Za koho se ten byrokrat považoval, že mu ji chtěl vzít? Stark sáhl do kabátu. Earl už sice nevládl nad lidskou rychlostí, ale podle všech měřítek stále byl velmi rychlým člověkem. Vytáhl Boviák, chytil Starka za kapuci a zvrátil mu hlavu dřív, než mohl vylovit pistoli. Přiložil Starkovi na krkavici chladnou ocel. Ten naprosto stuhl. Trhnutí zápěstím a agent zemře. Udělal jsem všechno, co po mně chtěli. Máš vůbec představu, kolik lidí jsem zabil, kolik přátel jsem ztratil v jedný válce za druhou, aby nějaký byrokratický patolízal orazítkoval papír, podle kterého můžu žít jako člověk. Ze Stárkova nosu tekla krev. E, ne, ne, ne, zakňoural. Takový, jako ty už jsem viděl, mladý. Vždycky, když přijde nová generace hajzlů, zapomenou na oběti těch před nima. Nic neznamenaj. Pro vás jsme všichni stejní. Nepoznáte rozdíl mezi monstrem a člověkem. Jasně, máte svoje pravidla, ale ty se na vás nikdy nevztahujou. A lidi jako já se dočkají ochrany jen tehdy, když se to hodí vám. Erl zakroutil kostinou rukojetí jako břitva ostrého nože. Stark vyjekl, když prořízla kůži. V Erlově výhledu se objevil pár bod. Neruším při něčem? zeptal se zdvořile Nikolaj. Ani ne, jen se právě rozhoduju, jestli mám agentu Starkovi podříznout krek. Našel jsem jeho pach. Řekl Nikolaj. Earl se zarazil a vzhlédl. Rusák ukázal ke kopcům. Earl se naklonil blíž a zasyčel Stárkovi do ucha. Tohle je tvoj šťastný den. Pustil kapuci a nechal Stárka upadnout obličejem do sněhu. Earl vstal a zastrčil nůž do pochvy. Kde? Mířil na sever po Tím směrem je jen pár a. Vede to ke starému Kvinovu dolu, pověděl jim Aino. K tomu, co v něm pracoval Axel, zeptal se Erl. Jo, jeden z nejhlubších na světě, než se z spoustu z nás zabil. Nepřipadá ti to jako rozumný místo, kam schovat mystický amulet, zeptal se Erl Nikolaje. Měl jsem ho na seznamu míst k prověření, víc jak kilometr hluboký a plný vody, a mulet by se tam hledal mimořádně obtížně. Erl si vzpomněl na pach stůr, co ho předtím drželi. Páchli po hlubinách země. Pak, nemáš pár potvar, co ti ho vyhrabou? Pak už by spotřeboval jen čas. Právě důl asi používá jako operační základnu. Nikolaj se zarazil a naklonil hlavu. Erl ten výraz poznával. Nikolaj naslouchal hlasu ve své hlavě. Ano, ano, myslím, že ano. Následujte mě. Nikolaj naskočil na čekající sněžný skútr, nastartoval ho a vyrazil. Ty tomu cvokově věříš? zeptal se Ajno. Ani v nejmenším. Tak to bych měl radši jet s váma, rozhodl se Ajno. Kolik ti je 70. zeptal se Erl. Phe, je mi teprve prvé dvacet, to je klimatem, dlouhý zimy, kůže dostává zabrat. Můžu pomoct, to místo znám, je to velký podnik a znám i doli, byste museli jít dolů. A jenohá pasalo byl sporný, odvážný a tvrdohlavý jako mezek, ale ani jedna z těch vlastností jej neudrží naživu před tím, čemu budou čelit. Už je to dlouhá doba, poznamenal Erl. Když se tě nějaký místo snaží tak vytrvale zabít, jen tak na ně nezapomeneš. A nemusíš se cejtit pravinile, že ta možná natáhnu brka. Já měl umřít už tehdy před lety. Od by běžel na vypůjčený čas. Navíc zvedl Axelův denník. Jsem jediný, kdo tohle umí přečíst. Pořád by se to mohlo hodit. Obyčejní lidé ho nikdy nepřestávali udivovat natáhl se a poklepal aj na po ruce. No dobře, naskoč si, jeď za tím šíleným rozsákem. Stark se s úpěním převalil a přitiskl si rukáv na krvácející nos. Škubnul sebou, když ho Erl kopnul do nohy. Na co čekáš? Vyrážíme. Ale já... co? Ty si myslíš, že když mě rozstřílíš, vyhneš se tak troše užiteční práce? To bych neřekl. Podívej, já a tvůj šéf se známe dlouho. Jasně, kámoši nejsme ani náhodou, ale on je puntičkář na zákony a já vím, že na svý lidi uplatňuje stejný metr. Ty jsi na druhou stranu bral úplatky a kvůli penězům si ignoroval výjimku z Fonasilu. mi porazit toho alfa. A já budu mít důvod zapomenout na pár tvejch prohřešků, až budu příště mluvit s Majersem. Teď zvedni ten tlustej zadek, než si to rozmyslím. Stark na Erla zíral, zatímco se zvedal na nohy, ale neřekl ani slovo. Neochotně se posadil zpátky na sněžný skoutr. Nasadil si ochranné brýle na stále krvácející nos. Nepadlo ani slovo ale Erl jasně viděl zprávu vytesanou ve Stárkově na puchlém obličeji. Toho budeš litovat. Motor sněžného skútru zaburácel a Stárk vyrazil za Nikolajem. Tak tomu říkám správný přístup. Brát sebou Stárka možná byla chyba, ale představa, že by ho nechal tady a poskytl mu tak příležitost dělat problémy, se mu nějak nezamlouvala. Takže to bylo buď ho přibrat nebo zabít. Až se tu ukáže UPKM, bylo by dobré mít šanci vysvětlit jim události minulé noci dřív, než se do toho pustí Stark. Ale pro jistotu, El se otočil na Jasona. Udělej mi laskavost. Když mě agent Stark střelí dozad, ustřel mu tu jeho podělanou palici. Ano, pane, Otvrdil mu Jason, když nasedal na skútr. Stroj vypadal příliš malý, aby ho dokázal unést. Celý zapraskal, když se na němu sadil. Víte, už teď mám tuhle práci radši než tu minulou. Kapitola 29. Les byl před úsvitem podivně tichý. Přestalo sněžit. Vítr se utěšil. Z města stále přicházely sporadické výstřely, ale ty jí připadaly příliš vzdálené, aby narušily klid tohoto místa. Skutečnost, že někdo zůstal naživu a střílí, vypadala jako dobré znamení, i když skutečnost, že se na něco střílí, byla velmi špatná. Někdo se blížil. Nejdřív uslyšela motory. Instinktivně se ukryla za strom, čekala, až projedou. Zvuk se dlouho rozléhal kopci, než sněžné skutry uviděla. Bylo jich několika, přijížděli z města. To znamenalo, že pravděpodobně budou na její straně, ale nechtěla nic riskovat. O tom je ucítila. Motory byly horké a z plodiny štiplavé. Jezdec v čele byl zvláštní, něco na něm ovlivňovalo smysly jako osvěžovač vzduchu položený nad něčím schnilým. Asi šlo o vlčí mor, před kterými varoval Herbinger. Měla rozhodit velkodlačí nos. Ostatní maskovaní nebyli, mohla je snadno zaměřit. Někteří jezdci páchli strachem, další odhodláním a tabákem. Hedr nakrčela nos. Herbinger s úlevou vystoupila z úkrytu mezi stromy a rozběhla se k blížícím se světlům. S pohybem na silnici neměla problém, co se její vidění změnilo. Ve tmě teď viděla dobře. Zvedla ruce nad hlavu a zamávala. Někdo vykřikl a světla zamířila na ní. Rozeznávala jednotlivé pachy. A jino byl cítit polécích na vysoký tlak a pivu, co měl k večeři. Z chlapa od vlády, co se jí předtím pokoušel zastřelit, vycházelo nejvíc strachu. Byl tam svalnatý cizinec, krvácel a měl bolesti, ale snažil se slabost skrývat, když teď byli dostatečně blízko ucítila pod vlčím morem i vlkodlaka. Nikolaj nějak přežil a páchlo z něj nebezpečí. Jedna část mozku na ně křičela, utéč, ale ona jí řekla, ať sklapne. Pokud ten šílenec jel s Herbingerem, musel k tomu být dobrý důvod. Sněžné skutry se zastavily v řadě. Zvedli si brýle. Obr si ji s mírnou zvědavostí změřil pohledem. Není vám zima? Chvíli trvalo, než si uvědomila, že je úplně nahá. Do prdele! Nešikovně se snažila zakrýt rukama a moc se jí to nedařilo. Cítila se tak přirozeně, dokonce i v mrazu, že na to nějak zapomněla, ale když se teď na ní lidé dívali, najednou se styděla. Earl Herbinger zaparkoval nejblíž, na oblečení měl nalepených tolik ledových krystalků, že skoro zářil. Vypnul motor, položil ruku na revolver v pouzdře a důkladně se ji prohlížel, za což nemohl jen nedostatek oblečení. Řekni něco. Už nějakou dobu nemluvila. Vyschlo jí v puse. Ehem, ahoj, mohlo by mi teď někdo půjčit nějaké oblečení? Opravdu rád tě vidím. Herbinger si s úlevou oddechl, když se skočil ze skůtru a zamířil k ní. Sundal si koženou bundu a ochranářský heder položil kolem ramen. To gesto jí připadalo podivně rytířské. Jak je možný, že jsi člověk? Já nevím. Prostě jsem se změnila zpátky, když jsem chtěla. Pevně si přitáhla bundu. Hřála zbytkovým tělesným teplem a cítila z ní Herbingera. Ty... Ty jsi co? Jak, to je jedno. Jasoné, podaj mi deku. To je v pohodě. Není mi zima. Jen obtloustlý federál na ní zíral. Pohled mu oplatila. Co? Ještě se nikdy neviděl ženskou? Ty jsi ta zástupkyně z nemocnice. Ty jsi teď jedna z nich. No páni, ty asi budeš mozkový chirurg. No nekecej, Sherlocko. Obrý podal deku a ona se do ní zabalila, než se opřela o Herbingerův skútr. Co mě prozradilo? Nahý jogging ve sněhu? Jsi v pořádku, zeptal se Herbinger. Ty, jestli se někomu ublížila? Ne, odpověděla rychle. Připadalo jí důležité, aby to Herbinger věděl. Na jeho názoru z nějakého důvodu záleželo. Utekla jsem z města, abych nebyla v pokušení. Udělala si dobře. Poprvé je to vždycky nejhorší. Jestli jsi přitom udržela chladnou hlavu, dokážeš už cokoliv. Jsem ohromený. Začervenala se. Ty víš, jak ženě polichotit. Přistihla se, že se usmívá. Herbinger úsměv váhavě oplatil. Ostatní se sedli a schromáždili se kolem. Pohyby jakoby byly něčím zvýrazněné i sebemenší záchvěv upoutal její pozornost každé škubnutí prstu, každé mrknutí oka. Posledních pár hodin se dívala jen na bílý sníh a na půl zakryté černé obrysy, takže dokud neviděla matnost zářivě barevných sněžných skůtrů, nepochopila, jak moc se její zrak změnil. Všechno je tak šedé, jak to můžeš vydržet? V je víc tečené, kamín čípku, vysvětloval trpělivě herbinčer. Tak pro mě nepatří. Žádnej stréh, do rána znovu uvidíš barevně. Hned bych s tebou teď měnil, jsem slepej jako netopér. Co ten tady dělá? Zeptala se Hedr, když přišel Nikolaj. Děsivý roz se zastavil a naklonil hlavu na stranu, prohlížel si Je na naší straně, trochu, vysvětlím ti to pozdějc. Našla pomoc, kterou potřebovala k získání léku. Další slova prakticky vyprskla. Sledovala jsem našeho padoucha. Neviděla jsem ho, ale je někde v Kvinově dole v budově 6. Hlídá ho tam skupinka vlkodlaků. Napočítala jsem jich osm nebo 9, ale uvnitř by jich mohlo být víc. Je tam spousta mrtval, ale cítila jsem pár normálních lidí, co jsou pořád naživu. Jen nevím, na čí jsou straně. V prvním patře bylo několik přenosných světel, ale okny jsem nikoho neviděla ty si toho pamatuješ tak moc? zeptal se ostře Nikolaj. Jo, vracela jsem se pro pomoc, když jsem vás zaslechla. Nemožné, pověděl Nikolaj Herbinčerovi, jako by tu hedr vůbec nebyla. Nikdo se přes šílenství nedostane tak rychle. Obzvláštěné štěně, ona nám lže. Já nelžu. A brátila se k Herbinčerovi. Prohlížel se jí, ale bylo v tom víc obav než podezřívavosti. Proč bych vám lhala? Je to Alfův trik. Něco s ní není v pořádku. Trval na svém Nikolaj. Co? Ne, vážně. Říkám vám pravdu. Nikolajův hlas náhle poteměl. Je to past. Celé jeho vystupování se změnilo. Postoj měl nahrbený kolena pokrčená. Hned je zabej. Herbinger se napjal a vrátil ruku na zbraň. Uklidni se, Nikolaji. Pověděl s nuceným klidem. Neudělej žádnou blbost. Ten amulet si zahrává s přirozeným během věcí, nic víc, je v pořádku. E, hej, já souhlasím s ním. Přidal se federální agent. Lepší hrát na jistotu, než později litovat. Zastřel ji. Legrační, to samý jsem si myslel o tobě, Stárku, poznamenal Aino. Udělej to. Nebo to udělám já, zavrčil Nikolaj nepřirozeně hlubokým hlasem. Hedr viděla jeho svaly, jak se napínají v přípravě na pohyb. Čas jakoby se zpomalil, když se Nikolájovi prsty sevřely kolem pažby pušky. Hlaveň se nepatrně zvedla. Hedr prostě zareagovala. Bezmyšlenkovitě rychleji, než mohl člověk mrknout, dokonce rychleji, než mohl vnímat vlkodlak, se třásla pokrývku a s nečekanou silou do Nikolaje praštěla. Úder otevřenou dlaní mu zlámal několik žeber. Čas jakoby se zastavil, když tam stála ruku nataženou, zatímco se Nikolaj zvedl v oblouku do vzduchu. Dopadl o pět metrů dál, po zádech klouzal sněhem. Instinktivně po něm skočila, aby ho dorazila. Než Nikolaj otevřel oči, seděla mu na hrudi a kolony mu tiskla ruce k zemi. Jednu ruku měla jako svěrák sevřenou kolem jeho hrdla, zatímco druhou zvedla vysoko do vzduchu, prsty roztažené. Byla připravená servat mu kouži z obličeje. Hedre! Teď ne, Herbingere! Dal se mu slovo. Nejdřív vyřídíme Alfo. Na to budeme Nikoláje potřebovat živýho. Hedr si povzdechla. Dobře. Nikolaj na ně šokovaně zíral. Sledovala jeho pohled po své holé paži k roztaženým prstům. Nechty byly protažené ve smrtící drápy. Nechápavě si je prohlížela. No, ehm, no, od, od, od, od, od, odkud se tu vzali? Ani jsem to necítila. Obrátila pozornost zpátky k překvapenému vlkodlokovi. Co? Tohle si očtěně ten nečekal? Víš, koho nemůže vystát? Surovce! Už jsem surovci unavená, zvedá se mi z nich žaludek. Už se sebou nenechám vytírat podlahu. Je ti to jasný, Niky? Šílenství v jeho očích jakoby zesláblo. Nemohl dýchat, ale zmohl se na křečevité přikývnutí. Naposledy ho stiskla, jakoby říkala, mám tě hajzle, než ho neochotně pustila a postavila se. Sevřela ruku v pěst a cítila, jak se drápy automaticky zatahují. Trochu to bolelo, ale příjemně. Čtyři muži ji sledovali se spadlými bradami. Sebrala ze sněhu herbinčerovu bundu a opravdu se ji teď natáhla. Byla dost dlouhá, aby jí poskytla alespoň trošku důstojnosti. Zapnula ji a otočila se k Herbinčerovi. I on vypadal, že ho její rychlost překvapila. Co to k čertu bylo? vykřikl federál. Je snámá a nic více nestarej. Ale si tohle dělat nemůžou. Dělat co? Zeptala se nevinně a zamrkala přitom na Stárka. Toho ještě víc znervoznilo, ale ona si to užívala. Slíbila jsem Herbingerovi, že se pokusím nikoho nesníst, ale u tohohle by mohl udělat výjimku. Hedr tu myšlenku i hned zahnala. Nebyla žádný vrah a stark byl navíc určitě plný cholesterolu. On mluví o okamžitý částečný přeměně tělesných částí. A že se pohybuje skoro tak rychle, jako upíří pán, vysvětlil ji Herbinger. Pousabivé, dokonce i podle mých nebo Nikolajových standardů. Tahle jsou těžký triky, dokonce i když máš dlouhou praxi. Ale během první noci tvrdil bych, že to není možný. Podal jí deku. Hedr ji přehodila přes ramena jako plášť. Sahala ke kotníkům. Ale tahle noc je plná překvapení. Vysoký cizinec a Aino na ní stále zírali, byli viditelně vyděšení. Aino byl rodinný přítel dřív, než se narodila, protože to byl jediný přítel jejího mrzeuckého dědečka, vždycky o něm uvažovala jako ostričkovi. Vidět ho, jak na ně vystrašeně valí oči, lámalo srdce. Pravděpodobně čekal, že jí přeskočí a rozsápá ho. Musel jí mít za naprosté monstrum. Nikolaj vstal. Ozvalo se nepříjemné křupnutí, když se nahodil ramení klub zpátky. S kostmi na svém místě se začal hojit. Bedlivě ji sledoval, ale nevypadal tak ďábelsky, když se znovu kontroloval. Jak špatné to s ní bylo, když jí nevěřil ani velkodlačí zabiják s rozdvojenou osobností, když jí nedokázalo důvěřovat takové monstrum, co by mohla čekat od relativně normálních lidí. Prakticky tu vyškrabávala zbytky důvěry ze dna sudu, ale pokud se chce zbavit kletby, bude je potřebovat všechny. Hedr se pokusila znít co nejkajícněji. Všichni mě poslouchejte, prosím. Já nejsem jako ostatní. Vím, že je to trochu divné, ale jsem na vaší straně. Po ničem netoužím víc než získat zpátky amuleta vyléčit se. Prosím, potřebuji vaši pomoc. Pak ji překvapil aino, když k ní přišel a nezvykle něžněji položil ruku na rameno. Ta je v pohodě, holka, ty zvota nestála. Všichni víme, že se snažíš. Navíc jsem tě nestřelil, když se vypadala opravdu děsivě, tak s tím teď neměním začínat. Jsi stejná ženská, jakou si bejvalá a já tě vždycky podpořím. Hedr ta nečekaná ukázka citu málem rozplakala. Díky já, starý horník už svou dávku empatie vyčerpal. Ehem, co ještě chceš? Obejmout nebo tak něco? Pojď, ať už tě můžeme vykurírovat. Jsem v zůru tak 20 hodin, začínám být navenej. Omlouvám se, zástupkyně Kerkonenová. Nikolajova slova byla zdvořilá, ale jeho vystupování už tak ne. Nebude se to opakovat. Vůbec mu nevěřila. Nebude se to opakovat, mohlo klidně narážet na to, jak ho překvapila a získala nad ním převahu. Díky! Jsme v pohodě? Nikolaj lehce přikývil a vylezl zpátky na sněžný skútr. Ostatní následovali jeho příkladu. Stark z ním měl pořád strach. Ten velký Jason vypadal na váškách, ale bedlivě ji sledoval. Vzduch zaplnilo kvílení motorů. Jeden po druhém vyjeli, aby zněčili čistě bílou pokrývku na Road. Zůstal jen Herpincher. Přistoupila k němu blíž. Tak jaký to bylo? Nečekaný. Magie Amuletu s tebou dělá jiný věci, než s ostatníma nedávno pokousanýma. A já nevím proč. Víš, Kerkonenová, je na tobě něco výjimečnýho. Herbingere, snažíte se tu se mnou flirtovat? Huch, ne, by hrkl Herbinger, než mu došlo, že si z něj utahuje. Zakoulel očima. Výjimečná jako vlkodlák. Projevuješ překvapivou sebekontrolu na někoho, kdo by se zatím ještě neměl ani proměnit. Viděl jsem tě dělat věci, na kterých jsem já musel makat 40 let? Musí to být nějaký vysvětlení. Hedr se přistihla, že se zase zubí. Proč na mě tak působí? Sotva ho znala, ale na Herbingerovi něco bylo. Prostě z něj měla ten správný pocit. Byl to gentleman, ale také upřímný chlap, co si nepotrpěl na falešné řeči. Byl nebojácný, ale nebrutální. Tohle byl ochránce. Hedr nikdy nebyla společenský typ. Vždycky byla taková šedá myška, ale jako vlkodlak měla pocit, že se konečně baví. Smůla, myslím to flirtování. Dělala jsem si naděje. Poprvé od chvíle, co ho poznala, což bylo včera, i když jí to připadalo jako věčnost, Herbinger vypadal, že neví, co má říct. No, já jsem polichocen, – Asi, jsi působivá dáma. Možná, když tady nezemřeme, bychom mohli nejistá pauza. Já nevím, zajít do kina nebo tak něco. Dokázala nemožné. Našla někoho, kdo na tom byl s navazováním vztahů ještě hůř než ona. Ty už jsi ohledně randění vyšel pořádně ze cviku, co? A v posledním filmu, na který jsem vzal ženu, Hrál Humphrey Bogart a byla to novinka. Co bys čekala? Vykradači By kolíbek přece jen mu bylo víc než sto. Herbinger pokrčil rameny. Bejt vlokodlak je pro společenský život pohroma. Je těžký, když všichni kolem tebe stárnou, jen ty ne. Cokoliv dlouhodobého se tím komplikuje. Nikdy mě nenapadlo, že bych se znovu stal člověkem, ale neboj, tebe vyléčíme taky. Slíbil a ona poznala, že to myslí vážně. Přišla blíž. Jsi rostomilí? A políbila ho. Neplánovala to. Herbingerovi rty byly promrzlé, její neskutečně horké. Herbingera to nejdříve příliš překvapilo, aby reagoval, ale pak tomu přišel na chud. Vyšel ze cviku, ale líbat umí dost dobře. O minutu později se od ní Herbinger opatrně odtáhl. No, <coughs> raději bychom měli jet. Takže je to rande, Herbingere? Můžeš mi říkat, Erle, ale jen si nemyslíš, že tě nezastřelí, myslí se z tebe stane vraždící manějáka, půjdeš po mně. Hedr si založila ruce v bok. Ty ale umíš skazit dokonale romantickou chvilku. Herbinger vrknul. No, ale cítil bych se pak kvůli tomu opravdu hodně mizerně. Trhnul palcem k poslednímu sněžnému skůtru. Chceš vést? Už jsem se bála, že se nezeptáš. Kapitola 30. Budovou otřásl Alfů vřev. Ze stropu se sypal prach, uvolněný jeho hlasem, jak pochodoval po lávce. Čekání ho ubíjelo. Amulet byl jako spalující náplast z nenávisti přilepená na jeho hrdi. Přestože ho nakrmil, provokoval ho nedosažitelným potenciálem. Moc byla tak blízko, skoro se jí dotýkal konečky prstů, ale duch předchůdce mu svá tajemství neodevzdá, dokud se nepostaví poslední výzvě. Už teď byl stokrát víc než člověk, ale stále toho zbývalo tolik, co si mohl vzít. Usvit blížil příliš rychle a hrozil, že všechno zničí. Lucinda Hudová ho varovala, že poslední stopy jejího kouzla vyprchají spolu s tmou. Svět již brzy pozná příběh Koprlejk. Krátil se jim čas, ale amulet ho i tak nabádal, ať čeká. Napadlo ho, že rozkaz amuletu neposlechne a uteče, jak původně plánoval. Vychovali ho, aby byl neustále opatrný, vždy počítal s několika různými plány, aby si neukousl příliš velké sousto a proto pro něj tohle bylo tak frustrující. Moudré by bylo stáhnout se, přeskupit a naplánovat další krok. Pro jednou spolu jeho výcvik i instinkty souhlasili. Strach ho držel na místě. Alfa se obával, že pokud teď amulet neuposlechne, tak už ho nikdy neschledá hodným jeho moci. Stále bude nejlepší, ale pozbytek věčného života, jako by měl jednu ruku svázanou za zády. Takhle svůj osud nikdy nenaplní. Nedočkavost ho zabíjala. Jeho pěst zanechala otisk v ocelovém nosníku. Potřebuj se poradit, Zamomlal si pro sebe. Členové smečky, co ho doprovázeli, měli ohnutá záda, báli se jeho výbuchu v steku. Už jich pár snědl a oni nevěděli proč. Stín lidství, co v něm zůstával, jejich strachu rozuměl, ale nová část jim opovrhovala jako zbabělostí. Přiveďte mi věsně. Vlkodlaci utekli a Alfa se vrátil k přecházení polávce nad šestkou. Lávka procházela nad středem obrovského prostoru. Na obou stranách bylo schodiště. Nacházel se přímo nad masivním zrezivělým navijákem odpojeného výtahu. Tisnice v téhle hrobce bylo příliš frustrující. Vrátili se o pár minut později, mezi sebou vlekli potlučeného člověka. Na hlavě měl pitel ale krvavé skvrny na potrhané košily k doby právění příběhu stačily. Bylo nezbytného během únosu zbít. K plánu to nepatřilo, ale vzdoroval jim příliš divoce, když se čarodějčini přisluhovači magicky přenesli do jeho domu. V žádném případě by s nimi nešel dobrovolně a proto to bylo nezbytné. Alfu bodalo u srdce, že ho vidí v tak špatném stavu. Měl předvídat, že se nevzdá bez boje. Položte ho! Blkodlaci poslechli a měli dost rozumu, aby to udělali jemně. Dejte se mě ty špinavý pracky, zakřičel vězen, když se smečka stáhla. Zvedl se na kolena a jeho nakloněná zakrytá hlava prozradila, že naslouchá, že hledá cestu k útěku. Alfa přešel lávku a stáhl pytel z vězňovy hlavy. Kirk Konovr zamrkal očima obkrouženýma monokly, jak si zvykal s naprostétmi pytle na širodulní budovy. Nakonec si přivykl natolik, že poznal štíhlého muže v černém plášti a klobouku se širokou krempou, co stál před ním. Nech mě jít, dame, Ještě není pozdě to napravit! Alfa zavrtěl hlavou a zasmál se. Ahoj, tati! Kerk Konovr měl kvůli vlastnímu bezpečí ruce svázané za zády. Na svůj věk byl stále v kondici a nepochybně si v rukávu schovával pár triků, přece jen ho cvičili ti nejlepší. Už se rozhlížel po něčem, co by užil ve svůj prospěch. Zbývající střípek lidství v alfově srdci tuhle jeho vlastnost obdivoval, ale alfovo sílící vnitřní monstrum tím jen ještě víc rozčílil. Alfa mu zašeptal, ať se uklidní. Potřeboval moudrost a jeho otec měl vždycky na rozdávání. Nad lávkou se houpaly řetězy a kladky pokryté pavučinami, ale s rukama svázanýma za zády Kerk nic z toho použít nemohl. Když dokončil zhodnocení své situace, stále beznadějná, obrátil se Kerk k synovi. Musíš mě poslechnout, tohle je šílenství. Strikn vyletí z kůže, až zjistí, co si udělal. Vláda neměla ráda, když se nad přirození operativci utrhli ze řetězu a obvykle sahala ke krutým trestům. Já se strikena nebojím. Měl bys. Nevím, čeho tady chceš dosáhnout, ale je to špatné. Alfa se opřel o chladné zábradlí lávky. Tohle je větší než já, tati. Tohle je osud. Ty bys mě neposlouchal. Nikdo mi předtím nenaslouchal, ale teď nebudou mít na výběr. To ta čarodějnice, se kterou jsem se setkal. Nevím, co ti nasadila do hlavy. Ona je děvka démonu, synu. Poznal jsem ji z briefingu. Je to hůdova holka. Pochází z dlouhého rodu nekromantů. A prostě Strykenovi vysvětlíme, že tě vymila mozek. Opravdu si myslíš, že máš právo mluvit o vymývání mozků? Já nejsem ten, kdo vlastní dítě proměnil ve zbraň, ale to je jedno. Dlouholeté zkušenosti ho naučili, kam by je tohle zavedlo. Nebyl důvod tři staré spory, jen by se shodly na tom, že se neschodnou. Já naverboval ji, ne naopak. Tohle je můj plán, její Bůh se na něm jen sveze. Na tahle operaci dělám tři roky, Alfa se zarazil, aby otec mohl jeho slova vztřebat. Viděl bolest v otcových očích, když si uvědomil, co to znamená. Dokonce předtím, než matka zemřela, od chvíle, co jsem uviděl kosti předchůdce, ukázal mi jisté věci. Jeho vize byly silnější než falešné myšlenky, co mi do hlavy nasadila máma a které jsem kvůli ní považoval... Za vlastní! Otec zalapal podechu, jako by ho kopli do břicha. Chystal se promluvit, ale zarazil se, byl nervózní a zmatený. Tohle nečekal. Matka používala svůj sirénní dar, aby ho v úplňku udržovala v klidu a při smyslech, ale také se mu pokoušela bránit ve snaze o naplnění jeho vize, což bylo prostě neodpustitelné. Když začala používat své schopnosti, aby ho přiměla na amulet zapomenout, bylo nezbytné ji odstranit. Vždy matku miloval. S ohledem na jejich životní styl a na to, že v rámci různých černých operací zabíjel lidi od chvíle, co se z něj stal teenager, měli vlastně v celku normální vztah. Rodiče byli upřímní a milí, ze všech sil se ho snažili vychovat jako normálního kluka navzdory jeho darům. V jejich domě byla spousta lásky. Proto se, když došlo na mámino odstranění, postaral, aby nehoda byla co nejrychlejší a co nejméně bolestivá. Tátovi to pochopitelně říct nemohl. Zatím nebyl důvod prozrazovat mu, jak daleko věci zašly. Pak už by s ním nikdy nespolupracoval. Přál bych si, abych ti mohl ukázat předchůdcovi vize. Pak byste možná pochopil... Ale tvá matka, když zemřela a nebyla tu, aby ti mohla pomoct, myslel jsem, že jsem se zbláznil. Ne, nic takového. Jistě, mámin zpěv se staral, abych se choval slušně, těšil byste ji ve mě a tak, ale to neznamenalo, že nemám plány do budoucna. Vím, že jste si mysleli, že my tím děláte laskavost, ale my obavíme, že tu šlo o udržení kontroly. Já nemínil zůstat otrokem. Ty jsi nebyl otrok, ohradil se Kerk. Kdybychom nesouhlasili, že pro ně budeš pracovat, tak by tě zabili. Ale ty se byl ten nejlepší, jakého kdy měli. Sloužil si vlasti, dokázal si velké věci. Jistě. Ale já byl předurčen pro něco většího. Pokoušel se to prostě otci vysvětlit. Ty jsi mě nikdy neposlouchal. Nikdo z vás lidí mě nikdy neposlouchal. Ale ty jsi také člověk, synku. To stačí. Otec se po celou toho zvuku překrčil. Hádka už ho unavovala, a jestli na něj otec nepřestane tlačit, bude se dívat na kouřící hromádku vlastních vnitřností. Já se ti nemusím ospravedlňovat, proto jsem se nikoho z vás nepřivedl. A kde jsme? A kdo jsou ti ostatní, o kterých mluvíš? Jsme v Coppel Lake v Michiganu. Slyšel si o něm? Zeptal se, i když odpověď už znal. Kerkův obličej zbledl. Aha, samozřejmě, že ano, to mi už došlo. A věděl si, že jsem kdysi četl zprávu, podle které tu měl někde skončit jistý artefakt. A víš ty co? Alfa si poklepal na hrud. Našel jsem ho, hluboko v té díře pod námi. Dostat se k té zatracené věci trvalo věčnost. A byl jsem to já, kdo jsem přivedl Nikoláje. Musel jsem kvůli tomu vytahat střeva z jeho ženy. Ukázalo se, že není tak krvežiznivý, jak si ho popisoval. Možná svěkem zmoudřel. Kerk přimhouřil oči, když si uvědomil, jak moc labilní jeho syn je. A co v té tvé hře jde, Adame? Na co si to hraješ? Postaral jsem se aby se k tobě dostala zpráva o Petrovovi. Jistě byl jsi v penzi, ale jednou v jednorožci, stále v jednorožci. Věděl jsem, že zavoláš Herbingerovi. Ty a máma jste o něm mluvili, jako by uměl chodit po vodě, jako by pro mě měl být vzorem nebo tak něco. Samozřejmě, že jsi zavolal starému příteli panu Wolfovi a pak si stačilo sednout a sledovat představení. Vlastně jsem si myslel, že přijedeš i ty, ale na operace v terénu už jsi asi moc starý. Jenže já tě tady chtěl taky. Svým způsobem se účastníš mé mé promoce. Omlouvám se, že tě lusinděni kopáči tak zřídili. Co se stalo s Erlem? Je mrtvý. Jakmile jsem zjistil, že je ten pravý, vyrval jsem mu duši. Ne. Hrl, hrl ne, zakoktal Kerk. Proč? Alfa něžně poplácal amulet. Žije teď ve mně. Ironie. Řekl bych, že dostal jméno, co si vybral. Herbinger. Zvěstovatel. Ten, kdo nás připravuje. Zajímalo by mě, jestli mu to jméno nenašeptal před chůdce. Ty nevděčnej malý parchanté! Vyštěkl jeho otec. Erl zachránil život mě i tvojí matce, nebýt jeho. Nikdy bych se nestal za to To bylo pro Kerka Konovra další bolestné odhalení. Stěží dokázal sformulovat slova. Ty to víš? Snažili se ho udržovat v nevědomosti a jako ve všem ostatním selhali. Dal jsem si to dohromady. Většina složek o původní jednoce byla upravená, ale zúžil jsem to na dvě možnosti. Herbinger a Pektrov. Nikdy se mi neřekl, kdo to byl. Tak jsem mi pozval oba. Herbinger byl lepší. Měl jsem z něj ten správný pocit. Byl to on, že ano? Kerken přikývl. Takže on je můj skutečný otec. Alfa zapumpoval pěstí ve vzduchu. Ha, ha, ha, já to věděl. Já jsem tvůj otec. Můj lidský otec. Ha, rozkrájej mě na tři kusy a tohle bude ten nejupošejší. Z části Bůh, z části král zvířat a co? Člověk. Chceš, abych ti poděkoval za tu nejhorší část? Zasloužíš si pohlednici na den otcu, ale to je všechno. Světlo v kerkových očích pohaslo. Sklonil hlavu. Svou matku bys hrzně sklamal. Alfa otce chytil zahrdl a zvedl ho do vzduchu. Potřeboval na to veškerou racionalitu, aby toho drzého malého človíčka neroztrhl vedví a nehodil přezábradlí. Znechuceně Kerka odhodil na lávku. Starý muž při dopadu na chladný kov zasténal bolestí. O tohle alfa nestál, o vzdor a zahořkost. Doufal ve vedení, ale nyní chápal, že ho zbývající lidskost jen oslabuje, jen ať schradne a zemře. Bude to tak lepší. Já lidi neopustil. To oni opustili mě. Nejsem bojový pes, aby si mě uvazovali na vodítko. Jsem první z nového druhu. Jsem nové stadium evoluce. Alfa cítil, jak se amulet rozpálil. Vyzivatel byl blízko. A jsem jen krůček od dokonalosti. Kerk ani nevzlédl. Můj syn je mrtvý. Alfu rozvřilo, že ho ta slova stále dokázala zasáhnout. Strčte toho člověka zpátky do klece, křikl na smečku. Pak odešel čelit své výzvě. S ním si to vyřídím po stěti. Jaký je plán? zeptal se Stark. Erl si dalekohledem prohlížel kvinu v důl. Bylo to obrovské bludiště starých budov a rezavějících strojů. Hedrmu pověděla, že šestka je nejvyšší budova, impozantní šedý kvádr dominující komplexu. Aby se k němu dostali, budou muset projít pořádný kus lesa, prolomit perimetr a probojovat si cestu skrz labirint potenciálních léček. Alespoň to odsud bylo z kopce. Erl změnil pozici, snažil se najít pohodlnější způsob, jak ležet na ledovém balvanu. Tělo ho bolelo, svaly pálili, mrznul, obvazy svědili. Zapomněl, jak moc mizerné je být člověkem. Odložil dalekohled a vytáhl cigaretu. Pak si to rozmyslel. Vítr vanul v jejich prospěch, ale to se mohlo brzy změnit. S unaveným povzdechem krabičku vrátil do kapsy. Plán, zeptal se znovu stárk. Připlížit se k tolika super vnímavým blkodlakům bylo nemožné. Plot byl sice jen pletivový, ale korunovaný žiletkovým drátem. Hedr a Nikolaj by ho dokázali přeskočit, ale ostatní budou muset jít branou. Nejlepším řešením bude frontální útok. Nacházeli se 300 metrů od dolu na malém hřebenu, který poskytoval slušné krytí a dobré palebné pole. Nad kopci každou minutu vejde slunce a budou ho mít v zádech. Opravdu nemohl žádat víc. Snadno však zapomínal na to, že byl vzhůru celou noc a únava si vybírala daň. Unavený lovec byl neopatrný lovec a oni si chyby dovolit nemohli. Potřeboval další názor. ji! vlkodlak byl tak tichý a nehybný, až jste snadno zapomněli, že je jen pár metrů od vás. Myslíš na to též? Hranatá kostka, hranatá díra. Síla rozhoduje. Cože? Stark mezi nimi nechápavě přeskakoval pohledem. Co ti myslel? Ano, potvrdil Erlovi Nikolaj. Jsem nejrychlejší. Zajistím bránu. Ostatní poskytnou krycí palbu a odstraní odsud hlídky. Jaké hlídky? Zeptal se Stark. Earl Starkovi podal dalekohled. První budova, dvoupatrová. Vypadá na kanceláře. Horní okno, pohybuje se jich tam několik. Minimálně další tři jsou uvnitř. Dva další mezi stromy u hlavní brány, doplnil Nikolaj. Nesnaž se je hledat, neuvidíš je. Jak si na tam se střelbou, agent stárku. Kvalifikoval jsem se jako expert. Erl zabručil. Možná tak v nejlepších letech. Stark na něj působil jako někdo, kdo tráví víc času za stolem než na střelnici. Nedávno, dostatečně nedávno, Odsekl Stark. El zavrtěl hlavou a stáhl se zpátky za balvan. Oba dva ho následovali. Stark nadělal víc hluku než on a Nikolaj za semín. Prošly stromy k místu, kde čekali ostatní. Sněžné skútry byly šikovné, ale příliš hlučné, proto je zaparkovali na úpatí hřebenu a vylezli na něj po svých. nich byl při našlapování zhrádný, zvlášť když jste měli na zádech 30-kilovou bezzákluzovou pušku munici. Heather, Jason a Aino se krčili v malé rokli. Aino používal svítilnu na čele s červenými čočkami, stále prohledával Axelův deník, jestli tam nenajde něco užitečného. Jason zvedl pušku, když zaslechl prasknutí větve, ale zase ji sklonil, jakmile spatřil svého nového zaměstnavatele. Earl posledních pět metrů sjel. Vyčerpání a elegance se navzájem vylučovaly, ale pokusil se předstírat, že to udělal schválně. Stark zakopl v polovině svahu a dolů se skutálel. Earl v porovnání s ním vypadal jako prima balerína. Nikolaj rovnou se skočil a tiše dopadl do podřepu. – Jdeme na to? – zeptala se Hedr. Zatímco byli na průzkumu, vyřezela doprostřed šedé deky díru, protáhla jí hlavu a kolem pasu ji stáhla kusem provazu. Vytvořila tak ucházející pončo spíš kvůli cudnosti, než ochraně proti zimě. Stále neměla kalhoty a boty, ale pod pončem měla navlečenou jeho bundu. Edlovi to nevadilo. Travis by podle něj Hedr schvaloval. – Jdeme. Mimochodem, pěkný pančel. Hedr lehce nadzvedla okraje deky a uklonila se. Zbytek skupiny se schromáždil kolem Érla. Usadíme se tady, ukázal na vrchol hřebenu. Rozstřílíme cokoliv, co se tam pohne, zatímco Nikolaj poběží dovnitř. Na moje znamení ho budeme následovat. Štěně může jít se mnou, jestli mi bude stačit, ale jakmile se dostaneme dovnitř, zdrž se mi z cesty, řekl Nikolaj. Když se rozpálím, je pro mě problematické rozlišit přítele od nepřítele. Erl je hrubě chytil za rukáv. Neapovažuj se zranit někoho na naší straně. Nikolaj se Erlovi vytrhl. Kdyby se s tou radou řídil sám, neocitli bychom se v téhle prekární situaci. Nebo snad ano. Nikolaj se otočil a odešel. Co to mělo znamenat? Zeptal se nervózně Stark. Nic. Nic důležitého. Až se běhneme z hřebené, utíkejte co nejrychleji, ale držte se u sebe. Buďte ve střehu. Počkáme, dokud nad kopci nevejde slunce, abychom měli dost světla. Slunce vyleze za patnáct minut, informoval ho Aino. Stark vytáhl mobilní telefon. Pořád žádný signál. Federál ho kontroloval každých pár minut, co vyrazili. až ho budeš mít, měl by si zdát sakra pozor, abys přivolal posily a ne celý nálet, varoval ho Erl. Cože? Oni by opravdu vybombardovali město? Zhrozila se Hedr. Samozřejmě, že ne, zalhal Stark, když uklidil telefon. To by bylo přehnané. Naším primárním úkolem je ochrana populace před útoky Monster. Vaším primárním úkolem je zamlčovat pravdu. Opravil ho Earl. Dobře věděl, že UPKM je schopen přehnaně masivních protiopatření. Několik populačních center už zničili, aby zabránili rozšíření nadpřirozené kontaminace. Bylo to město v Pensylvánii v 80. letech, ve 40. dalších v Texasu a ještě před založením UPKM vláda vypálila město ve Wisconsinu. Amerika nebyla jediná země zastávající tuhle politiku. Žádný stát by neriskoval velkou nadpřirozenou kontaminaci. Celé oblasti byly sterilizovány v Africe, Indii, Rusku i Evropě. Vina se svalovala na různé přírodní katastrofy nebo průmyslové nehody. A to mluvili jen o těch, o kterých se dozvěděli i lovci Monster. Podobné události byly vzácné a ošklivé ale pořád lepší než druhá možnost. Teď dostaneme toho chlapa a celou operaci tím dokončíme, Starku. Není třeba, aby ti lidé trpěli víc než je nutný. Ty bombarduj moje město a já ti pak utrhnu prdel, varovala Hedr. Toho se nemusíte bát, slečno, ale UPKM s vámi ještě neskončil, Zavrčel Stark. Víte, co se stane potvrzeným lkodlakům? Bude to zatraceně velký. Erl ho otnul. Starku, co? Ještě jedna slava. Zabiju tě sám. Majersovi pak řeknu, že tě dostali velkodlaci. Erl ani nemrkl, dokud mu to plně nedošlo. Stark se chystal něco říct, ale rozmyslel si to a pusu rychle zavřel. Erl Herbinger měl v UPKM jistou reputaci, a dokonce ani Stark nebyl takový blázen, aby ho provokoval víc, než je nutné. Hedl si prohlížel okolní tváře. Hedr byla nervózní, ale šelma v ní se těšila. To se stává, když jste vlkodlak. Jason Lokoko vypadal klidně a přestože pocházel z mizerné společnosti, choval se jako profesionál. A byl drsný starý morous, co se s nimi zdánlivě jen svezl, ale jeho jednání dokazovalo, že své město je připravený bránit s mnohem větším odhodláním, než prozrazovala jeho slova. Stark byl pořád agresivní idiot, ale dělal pro UPKM a ti se obvykle v boji vyznali. Nikolaj už odešel, pravděpodobně se hádal hlasy ve své hlavě. Byli unavení a nepřítel vysoce přesahoval jejich ligu. Bez váhání by je vyměnil za svůj tradiční tým, ale budou muset stačit. Na no dobře, všichni mě poslouchejte. Tahle zvládneme. My toho hajzla porazíme. Ty děláš motivační projevy? Zeptal se nevěřícně Ajno. To si sakrapejš. Vždycky je dělám. Dojdeme si pro ten smradlavý amulet a vylečíme Jestli máte strach, mějte ho dál. Tam dole jsou vlkodlaci, jde z nich strach, ale můžou chcípnout jako každý druhý. Nezapomínejte, že tohle je vaše území. On sem přišel, on to začal, ublížil vašim lidem. A spousta dalších ve městě na nás poléhá. My je nesklameme. Všichni jste dneska někoho ztratili. Přátelé, spolubojovníky, partnery. Dostaneme ho, než uteče a zopakuje to někde jinde. Teď je řada na něm začít prohrávat. Být raněnej. Teď je řada na něm, aby kurva chcípnul. El si dával na čas, každému se podíval do očí. Za ta léta se jednu nebo dvě věci o vůdcovství naučil a rozpoložení člověka obvykle dokázal odhadnout podle očí. Ať už to byl jeden z jeho lovců nebo voják v zákopu ve Francii, uměl poznat srdce válečníka a přestože tahle byla příliš nová, příliš stará, příliš neskušená a příliš atrofovaná byrokracií, stále patřila bojovníkům. Jsou vyděšení, ale dokážou to. Přeju dobrý lov. Jdeme.